بسم الله الرحمن الرحيم والفصاحه في المتكلم ملكه يتقدر بهانه على التعبير عن مقصود بلفظ فصيح لا تعريف شي ذات بالكلام ترشو كلامم ترشو فصاحت بالكلام ترشو فصاحت تر في المتكلم داخر ذکر گئی فصاحت بالمتكلم تعریف قطاستراشن یقتدر بحا عالت تعبیر آن المقصود بلغزن فسیحن فساد پل متقلم دادا سے ملکا ہو سبتے یقتدر بحا چپدے سرم متقلم قادر وی عالت تعبیر پتابیر کولو باندی آن المقصود اد اختل مقصود نا بلغزن فسیحن فالفاز فسیحا و سرم دا ہو اجمالی تعریب شارہ دائے وضاحت کئی رمبے اوې ول مساحت د متکلمه ملکته د ملکته تعبير کوه کی و هي کیفیهه یو وسطه مضبوط وسطه نفس انسان کی چې یو انسانو کله ناکله یو شهداسيوي د انسان نفس کی موجوده علمم د کبلید علمم د کبیلې د کیف ندي یني او کیفیت ووځه ټیم کې کیف مثلا علم برابرلو غدا سيوي چې هغه په منزله د حال حال و د بځه اوکاتو کې وته حال و او حال التحول نه چې کله علم کمزورې په معنا نه درلګنه په دغه صورت کې د بیا کیفیت نه ولي کیږي حال ولي کیږي غالب استاد یو کړه دغه ویلې سرپیل دغه شهادت یو استاد یې په تاسو <مازالتا> ته اندازه چې یو په منزل د حالي تحول الی هیراری هغره نن درال نو درې دا ته کیفیت او کله چې د کیفیت تګ نو مضبوط شین بیا وتا مقام ودا ویل کی مقام او ملک ودا ویل کی نن ځان ته لگا مقام او ملک چې کله ملک شینو بز په د باندې تملک کې په د باندې بچی کی د شی رین نو د نګریږي بیان ته کینی مثلا او تا کله کیا کړو جیکم نه کېږي کې نو چې شروع شي منه اول هي اخر هي بمقضاين که څه که بالکل کیفیت درا شخص تا ګرځې دلې او تا یاد کړه ته يرانه صورتیا سین دي ځو کړه امرم ځه تر لگا نه یدي ته بیا ملکه وې نو ملکه د تملک حاصل کې به انسان بنې د کفیت مضبوط شي بس دا د نفس نه او ځينه اورم به لا د ملکه نه دی وې ته یو صفت راسخه مضبوط په نفسه په نفس نو نفس کې اگر رمزه وړاندې کړنه جسم کې نه لکه بیاز نه دا په جسم کې دي اوس نفس ته ان افزان نشي دي اگر رمزه وړاندې کړل هغه تعریفات او کې نه ورزو صدا شي خدا دي خدای کی کیفیت په نفس کې دي د انسان په بدن کې نه دي بدن جدا شي دي نفس انسان کے جدا شي دي دا کې بیاز نه په جسم کې دي خدای کیفیت راځي خدای مننه چې دا د انسان نفس کې وي اس پہ تاریخ کرار ملکات و ملکی تعبیروں کے کیفیت را سخفن مبسرہ اس کیفیت سے توئی کیف لپس پہ کرار مزید داغی وضاحت کی ولکیفیت و عرز اللہ اتواقف تعقل على تعقل الغیر کیفیت چرے دا یا عرز دے جوہر نگے یا جوہر دے یا عرز دے جوہر قائم بزاتی ہیوی غیر تا مختاج ہو نوی پخبل کیام کے غیر تا مختاج نوی او عرز چے دے نو دے پخبل کیام کے غیر ت طحيز کی په مکان نی سلو کی بل تر ته محتاج وی قائم بذات هی نی صحیحش قائم بهری هی وی او طحيز کے بل تر محتاج وی خبر زم درلا د متکلمینو بنسباندې کی قائم بنفسه هی نی بل قائم تابع له غیر هی وی طحيز او په مکان کې چې بلکل د وجود په مکان کې د موضوع وجود باندې د لو وجود په مکان کې د سره قائم دی نو بس دیم سی دی او چې هغه په اشاره کوي د دې اشاره کوي چې عالم په اشاره کې نه د ظاهر هم تسکي اشاره کوي او د عالم چې قائم د عالم هم دا جنس لا تمزل اجنس دا اندو دا جنسه غلط ځکه لیکلی لا لا توقف لا ترقفوا لا اندی لیکلی لا توقفوا لا اندی لیکلی هلاند دا عراض چي دا جنس شامل الانواع الاراض التسع دا نور اعراض چي کم دي چي کوم حکما ذکر کئ نه انها اراض ذکر کئ ان شاء الله حکمت فلسفه کې به وای مددا دا غینه مدد احتراز دی اگر مځه ته اذا الفتش فعل شيء امتعال شو د رئیس شيء <مید> دا دا دا لا توقف دا غنا احتراز راځي دا کې چې د جنس ارس ام ارس دي د ام ارس د دنا علاوه نه جګم دي اغم سي شي ارس دي ارم ځنه دره دا, دا, دا, دا, دا, دا سواله شامل ل چهار کې ذکر کو لا توقف تا كله انا تا كله ل غير د تا او تصور او تعارف او پہچان دا بموکوب نه وي پہچان د بل چا باندې لهذا اغه هو دلته د اعی تعقل او فهچان اغه موکوب ته په بل ژبانه چې اغه عراض نسبیه ودموي او دنینه علاوه چکمږي خبرم زان کرا لګم لکه مثلا مثلا اضافه پر اولی د اضافه لپاره مثال لول ابود بونی وته نه په ابن او پاو باندې موکوب د کنی دي, کن دي. مثلا فعل قرابلو فعل خبرم زان تراره نو فعل مو کوه نسبت الالفایلو خبره په نسبت باندې باندې په زمان داغه داغه تعارف او پہچان پدې باندې موکوب د کنه تکرنګ انتعلم را والا اضافه عمر والا او د نور جکم پات شو متا را والا ان را, را والا ملک را والا د ټول چې د دې تعقل او سمج دا پبل باندې موقوب ته چې کم حکمت کی ذکر کیه حکمای ذکر کای او تخبل باندې پیجن دی نشي ابر همزه در نودا چې کم د فصل اول دے او دا, دا پار د اخراج د عراضی نسبی او تساو ده اغه حدیث روه تل عرض اندا سا عرض دیدا کی فید لایتاوقف و تعاکل ہو چیردو پہشچان او سمجدہ موقوف ندیعنی تعاکل النائر پہ پہشچان دبل چاوان دی پہ تصور دبل چاوان دی تصور تولی کی پہشچان تولی کی درین کیتش درین کیتش اگرام ارض ہوتا اس نمائے طولیتا کی اگر امزان در العراز ہوتا بیل کائم بل غیر د چې قائم بزده نه چې ګم قائم بزده هی وه ته جوهر و نه عارض حدا نه حوالہ سي شو عارض کا کیو شو او کا کم ش عادت شو کا اضافه شو امر هم ځنه دره کا فیل شو دا ټول چې ګم ده عارض دی خو جوهر پسې کم اوس د تاسو جون کې ده د کیفیت تعریف کین ده کیفیت چکم داری دای تعریف ذکر کجدا عارض نه پوه او بیا د نورو د اخراج د پاره چې د نورو پہچان اغه د بلج په پہچان باندې سره موقوږته قائم بلहेर ځان له کیدل اګه ادارې من تاریقه اغه جوهر نه ته تمیز د لپاره تاریخ کو امرم ځان دا اوس په دې کې دا امتیاز کې د دی شې دې پہچان په بلچ باندې موقوږته اگر چې هم قائم بلहेर دي او دا کې هم قائم بلहेर دي په دې تصور په چ باندې موقوږه نه نه دا په خپل کې د امتیاز کې اغه من تاریخ کو د جوهر او دارز نه ځان له والی او بیا پرپل مې اس کې دا لس والا دې بل نه ممتاز دین دا کې په ممتاز دی نور تعقل تعقل بل باندې موکوفته او دې تعقل او تصور بل باندې موکوفه نه دی خبرانځان تهاله مدا احترازي کې چې نور لپاره دا علاج اتصال لپاره دې کې چې درنګ کې چې درنګ کې ذکر کوي ولایت تل قسمت الله قسمت نه به تقاضا د قسمت کې او نه به تقاضا د ادمې قسمت کې دا خبره ده یا شیا بیا تقسیم کا بیا ایلیا بیا تقسیم کر لے ا کترہ تقسیم کر لنه لا تقسیم کر لے لذا هو ارتفاظ نکیځه نه شو چې څنګه ائتماد نکیځه شپه ورځ نه جمع کیږي داسمه نکیږي چې نشپویو نو داز نو لا واجب خبره حاشیه شول نه څه غالي باندې واجب حاشیه ده یو دا پهګه لږ څه کیجو غلله تفصیل لداه سوال جواب دی ولبذات غور مومی کتل دا وګوره بس د صرف لګلی المراد بالاجتزاء هنا الاستلزام دا د اشكال جوابم ده د کید وضاحتوم نو خبرم زين دا لګن ینین د تقسیمم لازم ند او عدم تقسیمم لازم ند کل د تقسیم قبل وکله د تقسیم نک قبل لکه علم مثلا ته استماع د صحیح شه نه بذاتہی هو دې چې کوم دې نه تقسیم قبل نه لا تقسیم قبل ای قضیو شې سره ستایله متعلق شې نه تقسیم نه قبل دې کدوح شې سره متعلق او غیل هم د خوسامې مرایته مختصر معنا چې کوم متعلق د مختصر معنا نه دا هغه جدا دې دا ایله نه کوم چې متعلق د خوسامې سره اوستد نفس کې چې کوم دا لم دایله دې ای تقسیم قبول کغنا په اعتبار دې معلومو متعلق سره مې ذاتیه تقسیم نه قبل او نه اده نه تقسیم قبل صحیح او په اعتبار د معلوم او د غیر سره کله تقسیم قبل یو کله تقسیم قبل هرغم زه اندره نو تقسیم ور سره لازم دا مطلب نه دی چې پدم مت شکیږي تقسیم قبل پدم مت شکیږي जिल्हा تقسیم قبل دی دل دا غنه مراده لازم دا دو یو یکتزين مراد استلزام دی لا یکتزي الا استلزم القسمه او الا قسمتها دین دی نه مستلزم دی دل را قسمت او لا قسمت پاہلے کہ لا تستقضیم القسمت واللہ قسمتو دس طرح لازم میں دے صحیح شکرنا قسمت اولا قسمت حب رمضی انتظار مراد دے دینے است الزام دے اتضاء پر مانا دے است الزام دے موقعیت پوضاحت با نے پوش ہوئے اور جو اتراث پر جواب با نے پوش ہوئے کرنے چلا خوصدا ارتفاع دے نکیزیں ارتفاع دے نکیزیں محل ایس ارتفاع دے نکیزیں نمشتے مراد دے دینے است الزام نو سر تقسیم لازم نه نو سره ته چې بعضي احيان کې به تقسیم قبل ائتمانيشته او بعضي اکسانو کې به تقسیمونه قبل له کوم څه نه درته مثال ته وسلاندې درم عرض ده چې قبلي د کیف نه تقسیم قبلای چې دغه معلومات سره متعلق شي وکړه له تقسیم قبلای چې متصق کیږي کی. تقسیم سره چې کله یو معلوم سره شي په تعلقي خبرانګان درل په محله ته په محل کې محل کې ججا سره اوبره زه درا نه په محله یې چې په محل سره دې قائم ده علم د عالم سره قائم ده نه جکله د عالم سره قائم دی دې تقسیم نه قبلې په دک محل کې د عالم قائم ده د عالم سره او کده تعلق ده معلومات سره شوی نه تقسیم قبلې په اعتبار معلومات معلوماتو د او د وحدت باندې في محله په خپل محل کې تا به غلط شي دا کې دې غلط لګول دی ها دا د سره متعلق دی ترې سره وَلَا يَكْتَذِي فِي مَحَلِهِ تَحْقَ الْمَحَلِكِهِ او محل نم رابطہ استمائی چاکم سا دا علم قائم دے دا چا سر تعبید ینی علم درا حجی اکتزاء اولیان اکتزاء اولیان فا اکتزاء اولی سر فا تقاضی اولی سر نکب لئی وذا که دا پر اده اخراج نی دا پر دا ادخال دا دا کې د فرد اخراج نه د فرد ادخال ده علم علم د چې دی دا انه د تکازا د تقسیم نه کی صحیح خبره صحیح کول دا چې علم د مقبولې د كيف نه ده د دې کوم تاریخ کولی شي صورت حاصله په نفس نور تاریخاتین کولی شي بنا په دې په تاریخ باندې چې صورت حاصله آ په نفس کې شي د مقبولې د كيف نه ده د مقبولې د كيف نه ده کی وی آ پن نه او تعقل خپل لازم او کوپ نه د پچا باندې په تا خپل لا او چې کله صورت کې حاصل شینې تقسیم قبل ان الله تقسیم قبلې نو سر تقسیم لازم نه سر لا تقسیمو لازم د حق د ک صورت معلومات سره نو بیا کله تقسیم قبلې او کړه معلومات سره الله تقسیم نو صحیح خبر دا چې علم د کبي کبي دې سنا نه د كيف خبر هم ځه ترالا چې دې د اخراج نه بلکې د طرف سره د اتخال خبر نوک شناحت و ته وضاحت وکړه چې شهر معرفت په خپل مزاحت کړي فخرجه ملکي الاولي هو ته پکې دی اولس تعلق اولی دې بل سره تعلق نه راغلی لکه علم د استقنص کې معلوم سره تعلق راغلی نه دی خبر څنګه تر او چې کله د معلوم سره تعلق راغلی په دې برخه معلوم سره معلوم ايودې یا دوري د قدرین تاسو استعمال کمه سره مسئله علم دې ته تعلق راا د مختصلمانه د علم غیر د جکم په مختصلمانه باندې راا علم نه جکم په سم استعلم تقسیم نکره او اولی تکازا تقسیمې نکوله خبر هم زه دره لګنیو علم خو خوسامیراله او بیا ورپسې سرهله مختصل معنی ورپسې داوی برډم واه سن اوسې تقسیم قبول وکنه هلکه ابتداء د تقسیمو نکامل خبر هم زه دره لګنه نکي په تقسیم کولو په دې ورنود تعلقاتو نو دا کیف د قبيله د کیف نري نو دمو او د کتاری پسادکی ندي وهي خديج بالكيد بالجلد الاول ايه وبالجلد اول سرا الاعراض النسبيه الاعراض النسبيه اعراض هو تخرج مصنف وتخريجنا كده اوبسل بالجلد اول سرا الاعراض النسبيه اعراض مثل اضافه تكه اضافه ش فعل ش امتهان ش ونحوز ذلك او مثل دي داس تمام اضافه ده ببل موقو ته په منسوب منسوب له هی باندې اضافت او کی ما باندې دوه شی انو کیږي عبود بنود چې تا څنګه فیل شو نو فیل کې نسبت له فعل له زمان دی ابرم زين دره لګن فعل انتعال انتعال اثر ذي اثر ده. اثر قبل له ته ویل کیږي ابرم زين ته له یو شی اثر قبل ایو نو اثر رازی او ځم یو وس او وسط ته ابرم زين دره لاله شي انو باندې نور چکم دي دا بقا ملک شو او وغیرہ دا ټول د کسي ته په پر سپی خبر بار حل تلل راغست دي یی مالک در بیان وکړ او وبی کول نه الایک تقسیمه دا الكمیات چې کم کمیا اتي کمیات تنوتل او وبی کول نه الله قسمه تنقطه او وحدته فاللا قسمه سره نقطه او وحدته وته کله کا نقطه منته ده حتوه اوران <متحاد> دین دراله منتحد منتحد تقسیم نکلی ایله خاص نه تاسو په کتاب نو قطاو لا غزید تقسیم کو قابلیت دا خو بیا جوهر ش موجود شګ دا خو د خبر روانه تا یو حد پر اس دی یا یو حد تل دی په کتاب بنجل شو دی دا غیر سرت حکما یو برزینو کوټاله څنګه د جسم دی د جسم سره جسم تعلیمی تعلیمي ایو څنګه د جسم دنګيواله دی او ګدواله دی چوڑائی او دکرانگی دا دے جسم سرابل جسم آئی پرسکے جسم تعلیمی وہ تو انشاءاللہ دا بوا ہے حیولہ و عرب فلسفہ کے بوا ہے اس کو دیرہ نمیل کی ہے دے تو الحکمت صرف بلکی اگئی کے اگئی بیم جسم دے سراب پرکے طول آز عمق چکم طول لے پکے نا صرف چکم خط دے پکے خط اگئی صرف پسک تک سی کب طول کی اور چکم ست حالا اب رمزہ انترہ نوثه ته ته تول ارز کې او چې کمجه سم دي تول ارز عمق کې څه کوي تقسيم قبلې خبرمزه ان ترا لګنه نن نوکته چې د پرځې نوکته د ختم انتها تا مثلا ته یو خط راکړ د ختم انتها تا ته یو نوکته فرص کړ ارز دې فرص خبرمزه ان ترا لګنه کله کتاب باندې اوله ولا ترته ماسه باسه کړ حرکت په نری پن که بخامه هغه ټکي خبرمزه ان ترا نو خو بیا جوهر شه نه چې کوم د حتمی انتها کې مونږ یو فرضي وکټه پرسکړه ده هغه تنم وته الله اغم تقسیم سکایو نه قبل او صرف تقسیم نه قبل الله قسمت سره تقسیم لا تقسیم خبرم ځان ته په یو وس سره متسقې او دا په دوا وس سره علم چې کوم دی او کېب چې کوم دی په دوا وس سره متسقې بس زرا په قسمت لا قسمت سره داکه ی وحدت چې څنګه مو شی متکسب شي وحدت او په یوالسه اوبره څنګه پرالهغه نه راتنه مو ولې هغه سره تقسیم نه کړلې لا تقسیم نه کړلې وحدت ته نه تقسیم نه کړلې ته تقسیم سره سکی او تقسیم سره نه متسکی وبهقولنا الله قسمه ان النقطه هي الوحده فلا قسمت فردي ولا قسمت تجميعي لك ااكه وحده ان لا قسمت سرا متسقي ااكه دي وحدت لا قسمت سرا كم شيءoverlineentra lagna كم شيء متسق بوحده سرا بسنگ فلا قسمت سرا متسقoverlineentra lagna ان بطي سرت سود بطي سرت وحدتهم وحده سرا کمیات تین اواتل او تول عرض عمق جدی جسم تعلیمی او رمزان انترالا کمیات تول عرض عمق تاستماعی جسم تعلیمی دے یا بل جسم سر پرسکرشو دے پاکی تول عرض عمق تا او رمزان انترالا کنم نو آغا تین اواتل دا تول تین اواتل او تعریب دا کفیت تا پرس شو اغیبان دا جامعہ او مانیشو او ایلم تبس شو ایلم بانیم صادق شزک ایلم دا ده کیف نلید خبرم زینترانا نقدیس رایتی دانو طول اعراض اخل کا کمیات تے وحدت تے که نکتدہ که اضافت تے که فیل لکے انتعال دا طولتی نوو دل او صرف کیف پاکی پاتشو او علم پاکی پاتشو علم من دا کبیلی ده کیف نلید دیوار پسیوی پا قوله لو عبر عن المقصودی بلفظ ان فسحین لا يسمع قصیحن پر اسطلاح لبس ده ملکی اوه یو ملکی اوه یو دیکی که بیتی را سخفن نفس تاچی و شیستا پا نفس کی دا سکینی که غطه اوباسی نونووزی اپرام رایان دعالا ده دا پساحت نا تابیب پسراوگو که پساحت المتقلم نا که دا که بیتی را سخده د ده متقلم پا نفس کی او مضبوط وصب ده که بیتی را سخده بالکل مضبوط او تاکه غطه اوباسی اوزی او سړي دې ډېر بهترين استعمال کو پسیو الفاظه استعمال کو تعبیر یې کو پسیو الفاظ تعبیر یې یعنی کلمات کې ما غوډري خبره موجوده شي کوم د فساد په لومړی لري او په فساد په کلا دری خبره و ادامه په کلام کې دا غوډري وړه خبره موجوده شپه وړه خبره په کشته په داسه تعبیر یې کو او یو پیره تعبیر کو او چې بیا په دې تعبیر کوي په یا کلمات یې ترکیب دی بګي څه ترکیب نوے. او متقلم متقلم پس دی نحو مواققه نه یا کلمات یو دي اودا چې کلمات یو چې بخلوه نجبت خو هي ته جبنه خو هي په کوم ځای لگا یو پیره تعبیر سره هغه متکلم متکلم په څنګه ګرځي چې مالګه پکې پیدا یي تعبیر د سر اډو کین نه دغه سي نه دي او چې کیفیت او طاقت پاکستان انسان دې تصیح متکلم دې چې خبر کوي نو د دوه د فصاحت چې کوم شروط دي ندوی تعبیری اوکه د سره په صحت بالمتکلم نه چدای او ملکو کیفیت راه سه جامزبوت ته تنفس د دکه کی ابلان زه دره اوکه تعبیری د سره وکړنه نه یع نو قوم د متکلمی فصیح اوکه یو کس تر په تعبیر وکړا بیا دا متکلمی فصیح نه رها تقولو mara سر sar tabir jira isharanda khabardaree biyan nahula abran al maqsood ta tabir kada maqsood na bilafzin fasin biw lafzin fasin sar marratan wa saru li ki marratan aw marratain la yusamma fasihan da fasih na dele ki je pila istilaa be istilaaqe ma lam yakun zalika tar supur jira tabir kawal da do rasihan bi ma lam yakun zalika tar supur jira zikr kawal da alfazoo al دا چې دا متکلم په سینه نه دی دې دغه سره په لفظ په سینه سره صحیح شه یا لو عبره مردا نه عبره باندې ولګا دا اڑونډی کېدو دڑونډی کېدو زه هداغو په فساد باندې متکلم مله کټن کې پی ترسه خده دا چې پی ترسه خده داور په سینه د ملکت مو موضوع کولو سبب کې تقدر کی په سبب د دې باندې قادر قرجی علي تعبيره په تعبير قرباني ان المقصوده د خپل مقصود نه یو نو ذکر کړي شارح مطلب یې واضح دی اجازه اجازه يقتدر بهال تعبير عن المقصود ده خپل مقصود نه تعبير کول شي به ها پدک کې پیې ترسه را نه نه کې پیې ترسه حوانه چېرې دم تعبيري دوم مرتبه کې کې پیې درځي او چې خپل مقصود سره کول شي ادا کول شي نو دی يقتدر بها ويعبر بها نو چې تعبير کول شي او يقتدر بها وي درې نقطه ذکر نو لازمی ده نه یو ته وزارت ته تمام مخک لازمي نه چاعبير ذکر دي تعبير دي سره ودونکي ټول مردي شپناستي هم لکه پاکستان هر سړی لکه دا سړی هم پسي انسان کي ټول خبره کولی شي خونه کوي ځانې چارا کړی خبرمزه نه تر هر سړی منيله کوي دا دې روکیار کسته پريږه کوي پویا کسته هو خپل صحیح خبره کوي اگرمزه نه دا و ځانې غلي کړی به ام او بیا تم پسي به وایو ته کوي او ځکه اقتدار شرطه اقتدار اقتدار عن المقصود ده مقصودنا باندې قادر اقتدار عل تعبیر شرطه لازمینه چې تعبیر دي او کې وجود تدیر اولی بدون ان دون ان یقول دایونه یعبر التابیر کله اشارنده خبردارای بر خبر بین نه یسمه چتا ک متکلم ته یسمه متکلم دک متکلم سمه کولی شي پسې سره اذا اوجد په تل کلمه کټو چې کلمه منتشر کید دک ک ملګه سوا اوجد تعبیر او نویو ک تعبیر دیره منتشر شوی د مقصد ناپنی منتشر شوی دا ور پسې دریم کې د تاریخ کې ملکتن یکت در وهاله عن المقصد ده قاعدې په تدبیر باندې معنی نه مخدوم نه خپل الفاظي قصيحه او سره نه الفاظي قصيحه وي نو دوی چې شامل شي مفرد او مرکب هر چیرې مرکب مثال په ظاهر مثالو مثاله او دغه ظاهر باندې نبیانه کوي زید مرکب یا زید قائم ته پسي ولفاظي کوي مفردات پسي هري امر څنګه انتره لگا او ترکیب نحوی مو عفقته په نشتہ مثلا ځین قائمن تعبیر ده لا فصیح تعبیر خبر هم ځین طرح لگا پر دې بلغم تفسین اذا کولی عمل مفرده والمرکبه عام شي دا عبارت اهو دا تعریف عام شي مفرده و مرکبه هم قالت عام شي اما المركب هرج مرکب ده المثال هو دا ای مثال ظاهر و اما المفرد هرج مفرد ده په تقول لك تچو ائنده هند تدار په وحده کی دار، اولام، جاریا، صوب، بسات، کلام دینا جوڑا ځان ځان لگای خدا مپرداد دی که دي لیکن کلام نشکان تا ازید یا ازید کلام نشک خدا سی الپاس چی ادا او کلام که نا ادا کئی او پدی بانده دی کادیروی نمتکلیم تصیح اگر امزان ترالا یو شی زکر کئی دیو شی نمک اخلی خدا غی دا سی لپس اخلی چې دا غی دا پارکم پسکی لپسکی گی استمالی کین په دین کاجری په پرغاتم کاجری صحیحو پرغات باندې تعبیر کولی شي لکه دا دیوبل سر لګیننه د مرکبات مثال یو شې چې یو بل سره ترکیب نه جوړای ځان ځن لکه دار غلال جاریه سو بسد الا غیر زالی خبر ختم ولبلاغه فی الكلام لمطابقته لمختزل حاله مع فساحته مخکنه تاسوی فساحت خبر ختم شو یو بیره سات پر مرکب کې د تنافرد و کو بنی غرابت بنی او مخالفت دکیہ سی سرپین بنی دری خبری لازمی على سبیل اختلاف سالو آل. یا دری صحیح شو آل. او بیچ مخ کی کلام ترالی دکا دری وارا فکی دی چی کمی ماں فساد بین مفرد کی زکر کردی دری سر وار سرنو رسی سیوا کردی تنافرد و کلماتو بنی زحف تالیب زحف تالیب بنی پر کی بین او مخالف با نی او دریم کی د تعلیب پنی ترکیب به برابر غری ترافر د کلمات باندې جیبنه به کلمات د كلام او تفصیل او تاکیدي منوي به تورې لکه زیات تورې معنا به بگی درې خبره اقتصاد بالکلام کې او اقتصاد بالكلام کې اقتصاد بالمفرد محفوظ درې غیږي درې درې شپږ هغه شپږ دلته محفوظ دی په بلاغت کې په بلاغت کوثرې او خبره سي واشه چې دغه كلام کې دا شپږ خبري وي سره سره د دې نه چې کمه محل کې د كلام کې سره موافق خبرم ځای ان تر لگا آ اسان مثال لکه کوم مخډیل مثال مرازې لکه د انکار مکان دی او مخاتب چې کوم دی د اعد علت تقاضا د کوي چې هغه شدید منکر نه دی ته دا کاروپا اته دوی نه کومه کوي دا څنګه کړل کړګا قسم ایسته خپلار بانک ته تر و نه کوي هغه کوم غلطوبه ته ویل کې په ماده دی چې خبرم ځان درته یا یو مکان مثلا مثلا مکان معلوم نه دي کته مطلب ته دغه څخه تر کوم حکم لګا بلان معلوم نه دي معلوم وي چې ته مطلب خبر سره لګان صحیح سوک لا له سوکر اگر چستا الفاس صحیح دیره تر خبر نن دا لزحابه او تجګنده زیدون نو ورسه زحابه او زیدون جاءه زیدون زحابه زال جاءه زحابه امر الدعوه بالوالد سوک لا له سوکر اگر چستا الفاس صحیح دیو مدار صحیح دی مکمل کلام صحیح دی ومقام تکاز به چې مبتدا ذکر کوم مخاطبسته جاهل دی مبتدا د پټولو د پارسنیکاتی مسله مثلا ته مثلا ته غنه پټه وجه باندې یا بلتے ذکر کے د دنیا پټه خبر همزه یا د اغل لمس پخلبان نه ناخلی کبیح ده د عظمت شان د ونه است نو تنشت تو مبیان ذکر کلهکه الکه ذکر کل پرکار دی جاده خبری پتا او لگی خبر همزه دره لگا نو بہر حال چې د شپ خبره په او سرد دینا عاد حال سره مطابق وی نبیاده کلامی بلی وی نو په ولات کیسه خبره پکار وہ خبره پتا خبر نا کابلات تعریف بتا سو یاد کې مطابقته مطابقت د کلام په صحه ده مطابقته مطابقت د کلام نه مطلکه کلام کې ما په صحه دي ورستره غل مطابقت د کلام نه په داسه حال کې مطابقته کیږي دا هو ضمیر ذل حال کې مطابقته کلام نه په داسه حال کې ما په صحه دي چې سره سره وینې او په پسې کې سوال جوړ ا نو چې دا رکعت اډو ختم کئ او دغه زمیر سره د تعبیر وکئ صحیح شه وو زمیر کلام تراځي دا کلام سره کېدو له جواز د فصیح مطابقات د کلامی فصیح حدی د مقتزل حال څخه تر پاره چې تاسو اسان تعبیر ما بساتي په ځانګړې کولم چې مطابقات د کلامی فصیح حدی سره دوه مطابقات دوه حال کلام مطابقات کلامی فصیح حدی دوه مقتزل مقتزا ستوئی حال ستوئی تاسو سماع مطابق کتلای په صحیحه د حال سره دا مقتزا پر دې کلام کې راځي اورم ځه ترا لګا نو مقتزا ستوئی حال ستوئی دا تعبیر شو مزید وضاحت دی کی لاول تعین د مرجع ک اشاره فسحتو کیو زموږه اعتراض نه اې فساحت کلامه ورپسې چې کمله مقتزا الحال کې حال له الحال کې حال له مجل له بسیده د وضاحت کی ول حال هو الامر الداعی حالت بلکی جی آغا امر دا آغا کا شی شیدہ ادعائی چی آغا بلون کرے الی اعتبرا معا الکلام دا چی تو اعتبار اوکی معا الکلام اللزی دو ادعا بهی اصل المراد دا کلام سرچ پاگی اصل المراد دا کے خصوصیتا ما دیو نکتے ووہو مقتزل حال او دکا نکتی تا حال ایزان پویک یو حال ده یو مقتضاد ده او رستو برای شی مکام مکام او حال ده بیایو شده پرک اعتباری ده پرک سی شده <تصفح> اعتباری ده وغبال تکو چکلن مکام لپا ذکر کی پرک اعتباری ده بانیو لکه مثل مثلا یو ضروری اهم کار ده یو خط داغی ده دا پر اصل الفاظ را ده الَّذی یو اصل مراد اصل مراد که ده الفاظو اده کیه حبرم زید یو تو اصل الفاظ هغه اړې یوه مخاطب ته خبره بلدا اکار اهميت باندې زور ورکول په تاکیدات سره کدي د خصوصیت وای کدي د معنا سره نوی وای هغه ځین ترانه یوه د دکې د پر الفاظ نه دا چې کم حال تکازق ای حال هغه شته ویل تا کم تکازق دی په کلام کې تاکیدات را پکلام کې زور را, را, را. ابلم ځین ترې د محاتب حال تکازہ کوي چې کلام کو وت کمزور را ټاکیدات مې ذکر کړو دی منکر او منکر د ټاکیداتو دا را ده د دې دا انکار او عدم انکار ته حال دی زید منکر دی د کیام دعمر مې په توته والله ان زیدن لا قائم او کډیر منکد نور ټاکید چې والله والله ان زیدن اخراجه اور انجنه تعال ا په نور عملی تایید باندې ټیم کې کار سره سپېړو سره ورکی سینیمن عملی تایید کنه اجدا شي نظم مخاطب انکار د تحال ولیکي او تصديق کلام کې چې کم د تاییدات راړي والله ان وغيرها د تا مقتضيات ولیکي او چې په کم کلام کې دا والله ان رالو والله یو ان لذید قائم درید دته ویل کی الکلام المطابق لمکتزل حال خبرم انترالا نو شکم امر ذائده کم شی او کم سبب دے اگر تقاضا کای خبرم زه انترالا چې په کلام کې خصوصیت عام را یا تاکید را یا دو تاکید را یا تاکید را یا حذف مبتدا محذوب کا مبتدا مذکور کا حال و سر را یا کېد سر را تکید وسرال بدل وسرال مطلب دا ټول به ان شاء الله د مختزات دي د نکاج به یاني حکم ز بدل پکار دی کمزنه پکار کمزنه حال پکار دی نه د پکار مطرح ذکر ټول پکار دی نه دی پکار خبره منترا لګي نو د دې حالات تقاضا کیس اسباب دي تقاضا کوي د سبب او حال او مقام دا د ک شي دی ویل او چرکم د تا تا د بدل بدل دی رااله حای په كلام کراړه د دې ته مقتضا وي تاکید په كلام کراړه د مقتضا وي ادمی تاکید تاکید مراله دې ته سوی مقتضا وي چې تاکید دې ته مقتضا وي او دغه كلام چې ته د کسي راړلې کی ال كلام کرا دې ته ویل کی كلام مطابق د مقتزل ہاں سلام د مقتزل ہاں نو واښوته والحال حت غلامر الددة اغ صابدي داائي دا. چې بلون كدي إلى ايبعرا دا چې اعتبار متقلم مع الكلامل الذي دا الكلاام سره اعتباره خصوصية تممادةدي مقوله ياطببعه دباره أي عتبره مع الكلام ده چې اعتباركي مع الكرامل الذي وال دا بهاصلمررادة الكام سره چې سر اصل را ده كلشي خصوصية تمما و مزيد وهو او دك خصوصية تمما چې دا مزيد نقطت چې ده مثللا بدل وغيرها مبتزل حالي تا مبتزل حالي ده حال مبتزا وتو اذاك حال ده تا كازا كره ده دهي مبتزل نه حال مبتزي ومقام يوشش مثلا كون المحادث مخاطب مثلا المخاطب منكر للحكم عاد حكمنا منكر بزياد قيامو نمني ان ده حال تشري ده حال نسيش كون المخاطب مخاطب منكر ايا دهين تعبيره كبينكار سر ده حال ده حال تتزيد تقازا كذا حال جي. زمي تزيد كي دا حال داز حال تي تقازا كي تاكيد الحكم د مضبوطو له حكم شي شو نو دا دد شو, شو ام مختزاش و و له و قول له... منكر ان زيدن في الدار مؤكدا بان بان شي دا كلام د موك له ان زيداً بالدار مؤكداً بأن لا إن زيد سيګې به فساله په یم چې دا بیگامې داسې شي مؤکداً بأن كلام قولك له كلام خبر شو دا قول ستا هغه دا كلام مطابق دا كلام د چې دا, دا مطابق لري لمختزل حال د چا سره دا ذلك انه من يوجات ذلك الكلام الذي تكتزيه الحالو تایو بلا خبر اکی پتی باندی آغازان او رسو او زن بکوئے گی دیوی دیو خبر اکی چی اصل کی دا انکار او دکا حال دا خیو کلی دی دلیل پر نور تابیلات بلا شکی دیش گنا دا یو جزئی تعبیر او دا یو تعبیر چې ده د د جزئیاتو د دغه کلام نه چې د حاله تکرار دې انکار دې تکذا دا داګه درته جوزي دا داګه د جزيات نه نور جزيات نور تعبيرات هم دغه په مطلب د دې و 17 او تحقيق ذاليكات تحقيق د مطابقات د متطل الحال لري انهو من جزيات ذاليك انه دا مثال مذكور چې تاوي ان زيدن په دار مؤکدان دی او اي شو دا مثال جن من جزيات ذاليك الكلام من لذي دا د جزيات د كلام نه الذي تكتزيه الحاجه حال تكازا في دا دجزیه تو نه دي نه څه مطلب به معنا به دي معنصر انه دا کلام موقت چره صادق عليه پدی پدی مثال باندې خبر صادقي پدی باندې خبر صادقي پدی دا خبر صادقي کی چې دا کلام د متکزل حال سره مطابق ته دا حال چې کومه تکازا کړي پر مختلف تعبیرات کړي شي دا د اغي تعبیر دی او په باندې صادقي دا خبر چې دغه د مختزل حال سره ده مطابق دغه غيری پريو تعبیرو ده خو باندې ترانه نو د دې مطلب چې د جزياتو دا کلام نه دي مطابق د مختزل حال سره ده پرچې کوم تعبیرات کړي شې دغه غيری جزئي تعبیر دغه سره موافق ته پدې باندې خبر صادقېږي چې دا مطابق د مختزل حال سره ده دوی د خبره کوي ال عکسه ما یو کال دغه عکس د هغه خبرې د چويلي کې الک کدا اولړ کدا کلي جز سره د دا اولړ کا دا جزئي کلام د خپل کلي کلام سره سره مطابق صحیح کلي کلام مطابق ته مختزل حال سره بلا کړه مونږ کې دي شي الګا دا مطابق ته مختزل حال سره بلا کړه مونږ کې دي او تو اذا ان زیدن دا چې ته مونږ کړته و ادا د دې سره مطابق نو مطابق د مطابقات د مختزل حل سره بلا کلامه نکیدشي خدایو کلام چې دا لاغې سره مطابق ته دا د هغه وجودي ده هغه په دې دا, دا. دا کلي کلام دا کلي قانون چې کلامه مطابق د مختزل حل سره د بری باندې صادقي یو ده دا د هغه وجودي شو کنه اته د حاصل تعبیر داسې دا دا جدل کلام موافق ته د کلي سره هغه نه ترلا ان په دې دا کلي صادقي چې مطابق د لید مختزل حل سره شتا دا په ولر دا دی خبر شي چې مونږ کوه چې کلی موافقه شته څه څه دا جزو خبر هم ځه هم درا لګا او په هر حال ته تعبیر دی د دې ذکر کړل دي نور د دې د څې تحقیقي مثالنا چې ګرانه نو اچا دا بما انه انه انه صادق عليه انه ذا كلام موکدا کلی چې نه صادقون صادق عليه په دې مثال باندې خبر اذا کجوزی مثال چې موږ یو مسأله د بار ذکر کوو د دې کلام موقت کلی سره موافق دي علي عكس ما یو کال اذا پهولړه دا خبره د چوي لیکيږي ان الكل مطابقن للجزئات چې کلی چې د مطابق د چا سر دا د خپل جزيات سره نو دا اول شو دا جزئي کلام سره شو دو کلی کلام سره سره شو موافق کلی هدا بلا کلامونه کېدې مختزل حجر موافق دي د ام یو کلام دي صحیح شو د مختزل حلس سره موافق ووین ارادت تحقیق او تحقیق ھزا کلام او قد دی خبری چې منطقی خبره موږ ذکر کلا اصل کې دا ا عکس نه دی عکس منطقی دی تاغیر پر ځان له شروط تی تصویر چې تل تاسو ما سره دی ابره ځین پره لگا تاغیر پر خپل شروط تی صحیح شګنه ووین ارادت تحقیق ھزا کلام او قد اعتراض له تحقیق د دې کلام منفرج علما ذکرنا په شرحه رجوع کواشت چې کوم بس دا کومه ده چې نن له غویا په دې د